Capitolul 16. Trecu un an și când veni Filip la școală îi găsi pe toți vechii profesori la locul lor, dar în ciuda rezistenței lor îndârjite, destul de puternică, deși camuflată sub dorința aparentă de a se supune ideilor noului director, se produseseră multe schimbări. Măcar că diriginții tot mai predau franceza în școala inferioară, venise și un alt profesor care avea titlul de doctor în filologie de la Universitatea din Heidelberg și petrecuse trei ani într-un liceu franțuzesc, urmând să predea franceza în clasele superioare și germana elevilor care se arătau doritor să o învețe în locul linei. Fusese angajat un alt profesor care să țină lecții de matematici într-un mod mai sistematic decât se considerase necesar până atunci. Niciunul dintre ei nu era preot, asta era o adevărată revoluție și când sosiră cei doi, profesorii mai vechi îi primiră cu neîncredere. Se amenajase un laborator și se înființaseră clasele de pre-militarie. După părerea tuturor, se schimba însuși caracterul școlii și numai Dumnezeu știa ce alte proiecte mai zămizlea domnul Perkins în capul acela dezordonat al lui. Școala, destul de mică față de alte instituții pentru copii de familie bună, nu avea mai mult de 200 de intern și era greu să fie mărită pentru că era cam înghesuită de zidurile catedralei. Incinta, cu excepția unei case în care locuiau câțiva dintre profesori, era ocupată de clerul catedralei și alt loc pentru construcții nu era. Dar domnul Perkins alcătui un plan complicat prin care putea obține spațiu suficient ca să dubleze volumul actual al școlii. Vroia să atragă și băieți de la Londra, se gândea că ar fi bine pentru ei să vină în contact cu flăcăii din Kent și că acestora din urmă li s-ar mai ascuți mintea. Dar este împotriva tuturor tradițiilor noastre," zise suspin când domnul Perkins făcu această propunere. Până acum ne-am dat peste cap să evităm contactul molipsitor cu băieții de la Londra." Vai, ce prostii!" zise domnul Perkins. Până atunci, nimeni nu-i mai spusese lui că vorbește prostii și tocmai medita la un răspuns mușcător în care eventual ar fi putut să introducă și vreo referire voalată la negustorii de pânză, când domnul Perkins îl atacă într-un mod scandalos, în maniera lui impetuasă. Știi că să aia din incintă. Dacă te-ai căsători, aș putea să determin autoritățile catedralei să o supraetajeze și a face acolo dormitoare și birouri." Soția dumitale ar putea să te ajute. Preotului mai vârstnic îi se tăie pur și simplu respirația. De ce trebuia neapărat să se căsătorească? Avea 57 și șapte de ani și cine n-ai se mai însura atât de târziu? Și nici nu era la o vârstă la care să înceapă să-și caute casă. N-avea niciun chef să se însoare. Dacă avea de ales între căsătorie și o parohie cu beneficiul la țară, atunci prefera să-și dea demisia. Acum nu dorea decât liniște și pace. Dar n-am chef să mă însor, zise el. Domnul Perkins îl privi cu ochii lui negri și strălucitori, și, dacă cumva era în ei și o licărire de ironie, e sigur că bietul suspin nu observă. Vai ce păcat, dar n-ai putea să te însor măcar de hatărul meu mi face un mare serviciu pentru că asta m-ar ajuta în tratativele cu vicarul și cu Consiliul Catedralei, când le voi propune să-ți reconstruiască locuința. Dar dintre toate inovațiile domnului Perkins, aceea care se bucură de cea mai puțină popularitate, fui inițiativa lui de a ține din când în când lecții pe la clasele altor profesori. Întotdeauna cerea lucrul ăsta ca o favoare, dar la urma urmei era o favoare care nu i se putea refuza și, după cum spunea Catran, pe numele său adevărat, domnul Turner, era un lucru înjositor pentru ambele părți și nici n-avea obiceiul să te anunțe dinainte, ci deodată, după rugăciunile de dimineață, îi spunea câte unuia din profesori. Sper că nu te super dacă te rog să prei clasa a astăzi la 11. Putem face un schimb, nu?" Nu știau dacă lucrul ăsta se obișnuia pe la alte școli, dar fără doar și poate la Tarkanbarii nu se mai făcuse niciodată. Rezultatele erau ciudate. Domnul... Domnul Turner, prima victimă, își anunță clasa că în ziua aceea o să țină directorul ora de latină și, sub pretextul că poate ei ar vrea să-i mai pună unele întrebări ca să nu se facă de râs, dedică ultimul sfer de oră al lecției de istorie interpretării pasajului din Tit Liviu care constituia tema zilei. Dar când reveni la clasa lui și se uită la hârtia pe care scrisese domnul Perkins notele, a avut o surpriză. Cei doi băieți mai buni pe care îi avea în clasă obținuseră rezultate foarte proaste, în timp ce alții care nu se remarcaseră niciodată până atunci căpătaseră note bune. Când îl întrebă pe Eldridge, cel mai deștept elev, cum se explică toate astea, băiatul răspunse morăcănos. Domnul Perkins nu ne-a dat să facem nicio interpretare de text. Pe mine m-a întrebat ce știu despre generalul Gordon. Charles George Gordon, 1833-1885, militar colonialist britanic, supranumit Gordon Pasha sau Gordon Chinezul. Domnul Turner îl privi uimit. Elevii aveau fără doar și poate senzația că fusese rănedreptățiți și el nu putea să nu aprobe nemulțumirea lor mută. Nici nu înțelegea de fapt ce legătură are generalul Gordon cu Tit Liviu. Ulterior își lua inima în dinți și întreprinse o mică cercetare. Eldridge e foarte tulburat pentru că l-a întrebat ce știe despre generalul Gordon, îi spuse el directorului, străduindu-se să pară cât mai jovial și degajat. Domnul Perkins râse. Am văzut că au ajuns la legile agrare ale lui Caius Grahus și mă întrebam dacă au habar de tulburările din Irlanda legate de problema agrară. Dar ei nu știau nimic altceva despre Irlanda decât că orașul Dublin este situat pe râul Laifei, așa că am vrut să văd dacă au auzit vreodată de generalul Gordon. Atunci profesorii află cu oroare că noul director are mania culturii generale. Avea el cu privire la utilitatea examenelor din materii pentru care elevii tocisără numai cu acest prilej. Ceea ce dorea el de la elev era să judece și să înțeleagă. Lună de lună, suspin era tot mai îngrijorat. Nu reușea să-și scoată din cap gândul că domnul Perkins o să-i ceră să fixeze o zi în care să se însoare și nu putea să sufere atitudinea pe care o adopta directorul față de literatura clasică. Era fără doar și poate un cărturar distins și era angajat într-o muncă ce se situa pe linia celei mai bune tradiții. Scria un tratat despre prezența copacilor în literatura latină, dar vorbea despre el într-un chip destul de ușuratec, de parcă ar fi fost un divertisment lipsit de importanță, cu care își trecea vremea ca și cu biliardul căruia îi acorda o mare parte din răgazul lui, fără a putea avea pretenția să fie luat în serios iar Pușcoci, profesorul clasei a treia medii, se făcea din ce în ce mai țifnos. În clasa aceasta fusese încadrat Filip la intrarea lui în școală. Preotul B.B. Gordon era prin însăși firea lui cu totul nepotrivit pentru meseria de profesor. N-avea niciun pic de răbdare fiind, din potrivă, un temperament coleric. Întrucât nu îl trăgea nimeni la răspundere și avea deținut piepte doar unor băiețandrii, își pierduse de mult orice stăpânire de sine. Își începea munca furios și o termina turbat. Era de statură mijlocie și destul de corpolent. Părul lui de culoarea nisipului începuse să încărunțească și era tăiat foarte scurt. Mustața era scurtă și țepoasă. Fața lui mare cât un pepene cu trăsături nedeslușite și smălțuite de ochii mici și albaștri, era veșnic congestionată, iar când le apucau furiile, se întuneca și se învinețea. Își mânca unghiile până la carne, pentru că, în timp ce un elev, tremurând ca o frunză în vânt, se străduia să interpreteze un text, el rămânea la catedră, zguduit de fiorul mâniei care l-ardea, și-și mușca degetele. Despre violența lui se povesteau tot felul de lucruri, poate cam exagerate. Cu vreo doi ani mai înainte se produsese o mare agitație în școală. După câte se auziseră, tatăl unui copil îl amenințase cu judecata. Pe băiețelul lui, Walters, preotul îl lovise atât de tare cu o carte peste urechi, încât îi afectase auzul și băiatul trebuise să fie retras de la școală. Tatăl băiatului locuia la Tercanbarii și orașul întreg fusese cuprins de indignare, până și ziarul local pomenise de incident. Dar domnul Walters nu era decât berar, așa că simpatiile erau împărțite. Ceilalți băieți din motive pe care le știau doar ei, cu toate că nu-l puteau suferi pe profesor, îi ținură partea în această chestiune și, ca să-și manifeste indignarea față de faptul că treburile școlii fusese discutate și în afara ei, îi făcură tot felul de mizerii fratelui mai mic al lui Walters, care rămăsese încă în școală. Dar domnul Gordon scăpase ca prin urechile acului de trimiterea la o parohie de țară și, de atunci, nu mai îndrăznise să mai lovească vreun elev. Li se ridică profesorilor dreptul de a-i bate pe copii cu bățul peste degete și, pușcoci, nu mai putu să-și sublinieze furia pocnindă cu bățul în catedră. Niciodată nu-și permise mai mult decât să-l apuce pe câte un elev de umer și să-l zgâlție. Nu se lăsă de obiceiul de-a-i pune pe școlarii neastâmpărați sau refractari să stea de la zece minute până la o jumătate de oră cu un braț întins, iar în vorbă era la fel de violent ca și înainte. Nici nu se putea nimări un profesor mai nepotrivit pentru un elevat atât de sfios ca Filip. Venise la școală mai puțin înspăimântat decât atunci când intrase prima dată în biroul domnului Watson. Îi cunoștea pe mulți dintre băieți pentru că fusese împreună cu ei la școala pregătitoare. Se simțea mai mare acum și, în mod instinctiv, își dăduse seama că elevii fiind mai numeroși, infirmitatea sa va fi mai greu observată. Dar domnul Gordon îi băgă groaza anuase încă din prima zi, tocmai pentru că era deprins să-și dea imediat seama care dintre băieți se tem de el, profesorul păru să simtă pentru el o antipatie cu totul deosebită. Lui Filip îi plăcuse să muncească, dar acum începea să privească cu spaimă ceasurile petrecute la școală. Mai degrabă decât săriște un răspuns care se putea dovedi greșit și să stârnească o furtună de insulte din partea profesorului, prefera să tacă prostește și, când se apropia rândul lui și urma să se ridice și să interpreteze, se făcea alb ca hârtia și îi venea greață de spaimă. Singurele lui momente de fericire erau onorele în, în care domnul Perkins prelua clasa. Filip izbutea să satisfacă pasiunea pentru cultură generală care îl obseda pe director. El citise tot felul de cărți ciudate, potrivite mai degrabă pentru copiii mai mari și, adeseori, domnul Perkins, după ce plimba o întrebare de la un elev la altul, își oprea privirea asupra lui Filip cu un zâmbet care îl încânta pe băiat și spunea, Ei, cărei, spune-le tu!" Notele bune pe care le căpăta cu asemenea prilejuri sporeau indignarea domnului Gordon. Într-o bună zi veni rândul lui Filip să traducă și profesorul stătea acolo scăpărând scântei din ochi și mușcându-și furios degetul. Era într-o dispoziție feroce. Filip început să vorbească cu glas căzut. Vorbește mai deslușit!" strigă profesorul. Lui Filip parcă i se puse un nod în gât. Hai, dă drumul! Dăi drumul! dă drumul!" Dă Cuvintele acestea erau rostite din ce în ce mai tare, ajungând un adevărat țipăt. Efectul lor fu acela de a alunga din capul lui Filip tot ce știa. Băiatul se uita la pagina tipărită fără să o mai poată citi. Domnul Gordon începu să răsufle greu. Dacă nu știi, de ce nu spui de la început? Știi sau nu știi? Ai auzit când s-a interpretat acest pasaj la lecția trecută? De ce nu vorbești? Vorbește, tâmpitule, vorbește!" Profesorul se apucă de brațele jilțului și le strânse cu tărie de parcă numai ele le-ar fi putut ține să nu se năpustească asupra lui Filip. Elevii știau că, în trecut, adeseori îi strângea pe copii de gât, mai mai să-i înăbușe. Vinele de pe frunte îi se umflară și fața îi se întuneca amenințătoare. Nu era zdravă în la cap. Filip știu se perfect pasajul cu o zi înainte, dar acum nu-și mai putea aminti nimic. Nu știu," răspunse el înecându se de ce nu știi? Ia să luăm cuvintele unul câte unul. Curând o să ne dăm seama dacă știi sau nu." Filip rămase în picioare alb la față, tremurând puțin, cu capul aplecat deasupra cărții, dar fără să scoate o vorbă. Răsuflarea profesorului se auzea aproape la fel de tare ca un sfărăit. Directorul zice că ești deștept. Eu nu știu de unde o fi văzând el asta. Cultură generală." Profesorul râse cu cruzime. Nici nu înțeleg de ce te-au adus în clasa asta. Ești un tâmpit. Cuvântul ăsta îi plăcea grozav și îl repetă urlând cât îl ținea gura. Un tâmpit, un tâmpit, un tâmpit cu piciorul sucit. În felul ăsta se mai răcori puțin. Îl văzu pe Filip cum se înroșește deodată. Îi spuse să se ducă și să aducă condica neagră. Filip lăsă jos opera lui Cezar și părăsi clasa în tăcere. Condica neagră era un registru de culoare întunecată în care se înscriau numele elevilor și actele lor de indisciplină și, dacă un nume apărea de trei ori, însemna o bătaie cu bățul. Filip se duse acasă la director și ciocăni la ușa biroului. Domnul Perkins era așezat la masa lui de lucru. Dacă nu vă supărați, v-aș ruga să-mi dați condica neagră." Uită acolo." îi răspunse domnul Perkins, făcând un semn cu capul spre locul unde se afla registrul. Dar ce-ai făcut și nu trebuia să faci?" Nu știu, domnule director." Domnul Perkins îi aruncă o privire repezită, dar fără să spună nimic, își văzu mai departe de treabă. Filip locondica și ieși. Peste câteva minute, când se termină lecția, o aduse înapoi. Ia să mă uit și eu la ea," zise directorul. Văd că domnul Gordon te-a trecut în condică pentru impertinență grosolană. Ce-ai făcut? În nu știu, domnule director. Domnul Gordon a zis că sunt un tâmpit cu piciorul sucit. Domnul Perkins se uită din nou la el. Se întrebă dacă nu cumva îndărătul răspunsului pe care îl dăduse băiatul se ascunde și puțin sarcasm. Dar Philip părea încă mult prea zguduit pentru așa ceva. Obrazul lui era alb ca hârtia, iar ochii lui... Păreau nebuniți de spaimă. Domnul Perkins se ridică în picioare și puse condica pe masă. Imediat lua în mână niște fotografii. Azi dimineața am primit de la un prieten pozele astea din Atena," zise directorul ca din întâmplare. Ia uite-te, aici e Acropole." Și așa început să-i explice lui Filip ce vede. Cuvintele lui parcă dădeau viață ruinelor. Îi arătă teatrul lui Dionisos și explică în ce ordine se așezau oamenii și cum vedeau albastrul Măriegeie în spatele scenei. Apoi îi spuse pe neașteptate. Mi-aduc aminte că pe vremuri când eram elev în clasa lui, domnul Gordon îmi spunea țigan negustoros. Și înainte ca Filip, care era atent la fotografii, să aibă răgazul necesar pentru a prinde sensul acestei observații, domnul Perkins îi arătă o poză a strâmtorii salamina, și cu degetul lui cu unghia murdară, indică așezarea flotei grecești și cea a flotei persane. În anul 480, înaintea erei noastre, grecii au distrus acolo flota regelui persan Xerxes.